Kita sudah sampai pada hikam. Pada hikmah yang ke 41. Kala Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumhi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharaini amin la anqal La tarhal min kaunin ila kaun Ada mukawin, ada kaun Kaun ini semesta Langit, bumi dan isinya adalah kaun Termasuk kita di dalamnya Al mukawin, sang pencipta kaun Yang menciptakan semesta adalah mukawin Ada mukawin, sang pencipta Ada kaun, ada semesta Latar hal minkau ni ilakau, jangan sampai perjalananmu itu hanya dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Fatku nak khimar roha, bulat seperti khimar roha. Seperti kalau kamu seperti itu, hijrahmu itu dari makhluk ke makhluk. Kamu seperti khimar penggiling gandum kalau di Arab sana.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 Berlikailah engkau minal aqwan dari semesta ilal muqawwin kepada sang pencipta. Wa anna ila rabbikal wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada mulah engkau akan kembali. Akhir perjalanan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wandur ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan juga perhatikan sabda bakinda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pemangkana dihijrah tu ilallah wa rasulih. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, wahijrah tu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Pemangkana dihijrah tu iladunia yusibuhah. Tapi kalau orang hijrahnya untuk dunia yusibuhah untuk didapatkannya, imratin yang kibuhah atau ingin menikahi seorang perempuan, wahijrah tu ilah maha ilahi. Maka hijrahnya apa yang ia niatkan tadi? Faham kaulah Ali Shallallahu Alaihi maka fahamilah sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wataamalha dalamro dan renungilah permasalahan ini. Engkau in tidak fahamin kalau engkau orang yang punya pemahaman. Kita coba urai dulu perlahan. Ada kauun, ada ada semesta. Jadi ada Mukawin, ada Khalik. Pertama Mukawin Khalik sama dicipta. Kauun makhluk. Hendaknya kita itu Dari makhluk kepada mukawin Ada tiga model manusia Di dalam menjalani hidup ini adalah Minal kawuni ilal kawun Dari makhluk ke makhluk Maka dia gagal, tidak sampai tujuan Dari makhluk ke makhluk Gagal, tidak sampai tujuan Ada lagi dari mukawin ilal makhluk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 Materialis kita mikirnya hanya mikir urusan begitu saja lupa usahnya yang membuat itu semua siapa Allah lain siapa waktu kita sekolah begitu enggak mikir Allah di situ ya ini proses alami proses atau bi proses alam jadi begitulah jadi dari tak air menguap menggumpal awan turun terus begitu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 sakit masuk rumah sakit berobat biar sehat makan lagi sakit Mereka itu dok dalam segala usaha kita sering lupa kepada Allah dulu pernah kita contohkan saja lihat kawun ilal kawun kita waktu anak sakit ya Hai biasanya kita kalau sudah anak sakit itu bukan serta-merta ingat Allah langsung ke dokter kita pengen, sampai kita. Siapa di antara kita yang waktu anak kita sakit sebelum pergi ke dokter melakukan sholat dua rakaat, lalu minta kepada Allah ya Allah sembuhkan anak saya. Kita sering kawan ilal kawan hanya mikirkan urusan hukum yang selama ini hukum alam. Sunnatullah ini yang kita pahami lupa bahasa yang membuat sunnah itu adalah Allah subhanahuwataala. Sehingga kita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 Maka dia ngomong, kalau saya pakai investment tambah gak jadi duit, paham? Kebalikannya, <guluh> cerita satu orang tradisional sekali cara bisnisnya. Sure. Tapi lihat selama ini, lihat kita ini minel kawni lalkon. Soalnya kaya ku adalah karena aku mengambil fakultas ekonomi. Kaya ku, aku adalah begini. Kaya ku karena aku punya modal besar. Kaya ku terus. Lupa apa saja? Di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini minal kawun ilal kawn, maka orang tak akan sampai. Kawn kita adalah kawn, bukankah kita ingin sampai kepada Allah menuju ridho Allah? Makanya hendaknya kita cerah minal kawn ilallah, minal kawn ilal mukawin. Maknanya adalah hendaknya segala aktivitas yang kita lakukan dan hendaknya semua yang kita fahami dari proses dalam semesta ini, jangan lupa di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala. Apteis yang tidak percaya adanya Tuhan, lihat yang Mereka tidak percaya akan ada Tuhan Semua adalah proses Alam ni proses, proses, proses, proses Proses, proses, proses Kehamilan proses Banyak orang subur-subur, tidak punya anak Dia tidak bisa nerjemah, tidak bisa menjelaskan itu Lihat, proses Tapi lihat ahli iman, langsung Allah Nah kita ini biarpun bukan ateis Tapi kadang cara berpikir kita Pikiran seperti itu Seperti tidak percaya adanya Tuhan lah. itu di saat bin dari Kita itu sering Pikirannya lah Kaun-kaun Hanya sebab dohir ini loh Yang selalu kita perhatikan Lupa Di situ ada Allah SWT Maka Yang hanya memperhatikan Sebab dohir tidak dibarengi dengan kesadaran bahasanya yang memudahkan, yang memberi jalan itu semua adalah Allah dia akan tersesat. Contoh, orang yang mencari kekayaan. Kalau dia lupa bahasa yang memberikan kekayaan adalah Allah, lihat dia seolah-olah kaya karena dirinya sendiri. Lihat di saat menjadi kaya menjadi orang kikir, pelit, enggak bisa membayar zakat, karena dia tidak percaya tidak dengan Allah dia kaya, bahasa. Sehingga kalau ada orang butuhkan ya, kerja, kalau ingin kaya kerja. Joss.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 pengen selamat jalannya di pinggir, jangan di tengah lalu bilang saya biar saya kalau mau selamat selamat. Ini enggak benar. Tapi ingat, semuanya adalah harus bergantung kepada Allah. Ada sebuah cerita orang oh, di pinggir jalan mati. Kenapa? Rupanya di situ ada mobil rupanya terlalu minggir sepeda motor eh belok sepeda motor kia. Padahal dia di pinggir hati-hati, mati. Ada kisah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 saya pemaboh buaya. Hijrah belum bisa sedang kan. Semalam biasanya berapa? Dua botol. Ia ya, sudahlah berarti satu botol dulu hari ini. Ya. Besok setengah botol. Botol berikutnya proses. Tapi di saat mau niat sudah dekat kepada Allah. Bahkan kalau seandainya sebaga Allah mengampuni kita dan menjauhkan kita dari kehinaan zina. Jika ada seorang berzina di tempat berzina